Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ugfiruh Wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa sayyat a'amalina Men yahdihillahu falamudillalah Waman yudlil falahadiyalah واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوه الا بالله اما بعد Akhwati wa ikhwati fillah A'azani yallahu aiyyakum Sahabat mahasiswa mahasiswi remaja, putri khususnya Para ibu dan juga Saudara-saudaraku Para ikhwan Serta segenap pendengar radio muslim Dimanapun anda berada yang mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari yang cerah ini hari Ahad pon 13 Zulqa'dah 1438 Hijriah bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 2017 beragam nikmat karunia rezeki dari Allah Subhanahu Wataala masih kita nikmati nikmat hidup nikmat umur kesempatan kesehatan kekuatan nikmat keamanan nikmat bisa menikmati nikmat itu nikmat. Meskipun barangkali Semuanya belum sukses Studinya Belum sukses urusan hartanya Belum sukses urusan jodohnya Belum sukses urusan keturunannya Belum sukses dalam hal ini dan itu Tapi kita masih bisa menikmati Ibadah kepada Allah Masih merasakan betapa nikmatnya Kita duduk bermajlis ilmu Seakan hilang rasanya berbagai persoalan problem di luar Merupakan sebuah nikmat Yang tidak bisa dihargai Dengan sekedar harta Apalagi Allah kasih nikmat kita Islam, Iman dan Sunnah Bisa menikmati ibadah ini karena Allah bisa menikmati berusaha mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah nikmat yang tiada tara. Lebih dari sekedar mungkin sukses uh, meraih komlaut sukses meraih keuntungan duniawi, sukses mendapatkan kekuasaan ini dan itu atau kesenangan lainnya. Karena belum tentu ilmu Gelar, harta Mungkin dapat jodoh, mungkin dapat anak Mungkin dapat ini Belum tentu itu akan membawa nikmat Tetapi ketiga hari ini kita bisa menikmati ya, Hidup ini di atas sunnah Berusaha di atas sunnah Maka bersyukurlah kepada Allah SWT Siapapun kita, apapun kondisi dan keadaan kita Dimanapun kita Bersyukurlah kepada Allah SWT Dengan harapan semoga Allah Memberi kita istiqamah, bahkan semoga Allah menambah nikmat itu kepada kita sampai kelak kita menghadapnya dalam kondisi khusnul khatimah. Amin. Ya Robbal Alamin. Salawat, salam, serta keberkahan semoga senantiasa dilimpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para istri, para keluarga yang beriman, para sahabat utamanya Al Khulafaur Rashidun. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, radhiyallahu anhum, para Tabi'in, Tabi'ut Tabi'in, para ulamah as-Sunnah, serta segenap umat Islam yang berkenan mengikuti Sunnah beliau dengan baik sampai ke lalat jelang hari kiamat. Akhwati wa ikhwati, saudari dan saudaraku yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita lanjutkan bacaan. Dari kitab Nasihati Lil Nisa, Tulisan Syekhah Ummu Abdillah Binti Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i Rahimahumallahu ta'ala Maka sebagai pengantar yang kedua Kita ingatkan bahawa Kita sekarang berada di bulan mulia Bulan Dhul Qa'dah Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Taubah, surat, surat ke tujuh ayat 36 Inna agda al-shuhur عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا Al ayat. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah ada dua belas. Yang Allah tulis di dalam kitab Lauhul Mahfud Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi Dan di antara dua belas bulan itu ada empat bulan yang mulia Itulah agama yang lurus Maka janganlah kalian berbuat lalim kepada diri kalian pada bulan-bulan tersebut Utamanya pada empat bulan yang dimuliakan Allah memang tidak menyebut empat bulan mulia tersebut di dalam firman-Nya. Namun ar-Rasul Al sallallahu alaihi, wa ala alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu bahwa as-sanatu 12 syahran. Satu tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada empat bulan mulia. Thalathatun mutawaliyat yang tiga bulan itu berturut-turut Zulqa'dah, Zulhijjah dan Almuharram. Kemudian Warjabu, Mazar dan yang terakhir ada bulan Rajab. Penjelasan bahawa bulan mulia, yaitu bahwa kemuliaan, kehormatan dan keagungan bulan-bulan ini ditambah dan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya kita juga hendaknya menambah penghormatan dan pengagungan kita kepada bulan-bulan tersebut. Di antaranya adalah bulan Zulqa'dah. Begitu pula balasan atas amal kebajikan maupun keburukan pun ditambah dilipat-gandakan oleh Allah SWT. Perbuatan baik pahalanya dilipat-gandakan. Perbuatan buruk dosanya dilipat-gandakan. Walhasil. Hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin Untuk menghormati lebih bulan ini Dengan cara menambah amal-amal kebajikan Dan mengurangi amal-amal keburukan Demikian Dalam rangka kita Menghormati bulan yang mulia ini Namun begitu Jemaah yang mudah mudahan dirahmati Allah SWT Pendengar yang setia Mudah mudahan dirahmati Allah SWT Tidak ada amalan khusus pada bulan Dhul Qadah ini Sehingga amalan yang bisa kita kerjakan Amal-amal kebaikan Sebagaimana yang bisa kita kerjakan Pada bulan-bulan sebelumnya Ada salat kita tingkatkan Salat sunnahnya Ada puasa sunnah Sebagaimana bulan-bulan sebelumnya Ada zikir, ada yang lain Monggo silaturahim, berbuat baik Membantu orang lain Ya, Ini dan itu Silahkan ini berkaitan dengan uh, bulan Zul Qaada, bulan yang mulia, agar kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Termasuk di antaranya rajin mengaji. Ini bagian dari amal soleh yang mudah-mudahan dilipat gandakan. Pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Baik. Sekarang kita masuk bab di buku yang kita baca. Masih berkaitan dengan Pembahasan kita Iaitu <tuh> Min lisan Beberapa Kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh Lisan atau ucapan kita Yang sudah kita baca adalah Nomor yang ke enam Ifsa <tuh> usir membongkar rahasia. Dan dulu sudah kita baca sampai uh, hampir selesai tapi belum selesai. Baik, kita lanjut saja. Berkaitan dengan masalah menjaga rahasia dan larangan Membongkar Membuka rahasia orang lain yang diamanahkan kepada kita Qala Al-Hafiz Ibn Hajar Rahimahullahu ta'ala Fil Fath Ini Fathul Bari Qala Ibn Battal Ibn Battal menyatakan Alladhi alayhi ahlul ilm Yang Dipegang oleh para ulama An-Nasirrah bahawa rahasia itu la yubahubihi Tidak boleh dibongkar Tidak boleh diungkapkan Iza kana ala sahibihi minhu madarrah Apabila bisa memberikan madarat Kepada orang yang memiliki rahasia tersebut Lebih-lebih pada zaman kita ini yang kayaknya begitu mudah membongkar rahasia bahkan konon rahasia pribadi, wallahualam ya, yang mestinya disimpan rapi, ya, tapi kadang-kadang begitu mudah. Yang mengetahui bukan hanya satu dua orang, tapi begitu dia salah pencet mungkin atau sengaja pencet, hampir seluruh umat manusia bisa melihatnya, wallahualam ya, hati-hati. Dengan kecanggihan teknologi saat ini, wa aqtaruhum yakul mayoritas ulama menyatakan innahu ida mata layal zamun kitmanihi. Namun kalau orang yang memiliki rahasia ini sudah meninggal dunia, misalnya ada kita pegang rahasia seseorang selama beliau masih hidup ya kita pegang, tolong ya ini rahasia, jangan disampaikan ke siapa-siapa. Nanti kadang-kadang orang dipesan begitu Ternyata apa? Dia bilang sama orang lain Eh ini rahasia ya Jangan bilang siapa-siapa Ya gimana? Ya, kalau dibilang ini rahasia Ya rahasia jangan dibongkar Jangan disampaikan kepada orang lain Beda halnya kalau Kata beliau tadi Kalau ulama Kebanyakan ulama menyatakan Jika orang yang memiliki rahasia Sudah meninggal di dunia Maka tidak harus dirahasiakan lagi Rahasia tersebut Dengan catatan Maka na yalzamu fi hayatihi Sebagaimana ketika orang yang memiliki rahasia ini masih hidup maka enggak boleh dibongkar, enggak boleh diungkapkan illa ayyakun 'alaihi fi gadadah kecuali misalnya seseorang dulunya memiliki rahasia yang hanya disampaikan kepada kita lalu beliau meninggal dunia kemudian ketika kita sampaikan itu akan merendahkan kehormatan dia maka jangan. Tapi kalau tidak tidak ada masalah. Ya intinya kita lihat eh uh, kemaslahatannya. Qala al hafidh al hafidh Ibn Hajar rahimahullahu taala menyatakan, "Qultu Saya katakan, alladhi yadhharu menurut pendapat dia yang lebih kuat, inqisamu dzarika ba'dal maut. Sesudah seseorang meninggal dunia, maka rahasia orang tersebut, ya. Itu Bisa dibagi menjadi dua yubah Jadi Yang pertama Bisa dibolehkan untuk disampaikan Wa qada yustahabbu zikruhu Bahkan bisa jadi dianjurkan Supaya disebutkan rahasia tersebut Walau karihahu sahibu sirri Meskipun dahulunya ketika masih hidup yang memiliki rahasia ini tidak suka jika rahasianya dibongkar. Ka yakuna min karamatin aw manqibatin aw nahw Misalnya seorang alim, seorang saleh memiliki keutamaan tertentu atau dia mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa taala atau dia pernah mendapatkan penghargaan pujian. Lalu hal ini disampaikan kepada orang lain saya pernah begini begitu tapi tolong rahasiakan Karena apa khawatir nanti mungkin Orangnya akan ujub, akan ria, akan tinggi Besar hati, besar kepala Tolong jangan disampaikan kepada siapapun Hanya kamu yang saya kasih tahu bahwa Tadi begini pernah begini Ada Allah kasih begini dan seterusnya Artinya menunjukkan kemuliaan dia Ketika beliau masih hidup Orang yang masih hidup biasanya gak suka Karena khawatir nanti riak ujub sombong. Ya, tapi ketika orangnya sudah meninggal dunia, maka tidak mengapa. Dan kita lihat bagaimana para ulama memiliki keutamaan. Ya, disampaikan kita baca sampai hari ini. Ketika para ulama masih hidup, mungkin tidak suka ketika disebutkan itu keutamaannya. Ketika sudah meninggal, tidak mengapa. Sebagai penghormatan. Ini itu sebuah ya, kemuliaan. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau tadi rahasia yang boleh bahkan dianjurkan supaya disebut ketika pemiliknya sudah meninggal dunia. Yang kedua, wa ilamayukrohumutlakon wakat yuharom atau yuhrom. Yang kedua rahasia tersebut meskipun pelaku atau yang memiliki rahasia sudah meninggal dunia, dimakruhkan, tidak disukai, bahkan diharamkan untuk disiarkan, disebarkan, dibongkar. Wahu al lazi ashara illahi bnu batal. Dan inilah ya, yang dimaksud oleh Ibnu Batol tadi. Tidak boleh disiarkan rahasia tersebut. Bahkan bisa jadi pendapat. Yang ketiga tadi, pembagian rahasia. Sesudah orang yang meninggal dunia. Yang pertama boleh atau dianjurkan. Yang kedua dimakruhkan, bahkan diharamkan. Yang ketiga, wajib. Bahkan bisa jadi wajib. Disampaikan, disiarkan, dibongkar kean yang kuna fihi majibul dikruh karena berkaitan dengan sesuatu yang harus memang disebutkan ke hakin alehi. Contohnya, dia mempunyai tanggungan. Ya, kean yang dirad bi terkil qiyam bi, fyrja bagedahu liman yqumu bihi anhu an yafala dalikah. Misalnya dulunya dia punya hutang banyak tapi ini dirahasiakan mau tidak mau kalau sudah meninggal dunia ya harus di disampaikan agar tahu agar apa agar orang lain bisa me, membayarkannya contoh memang mungkin sesuatu yang rahasia tapi mau enggak mau harus di harus diungkapkan jadi rahasia seseorang yang sudah meninggal dunia kata Ibnu Hajar bisa dibagi tiga yang pertama, boleh dan dianjurkan untuk disebarkan, diungkapkan. Yang kedua, dimakruhkan bahkan diharamkan. Yang ketiga, diwajibkan kerana berkaitan dengan tanggungan. Waba'adun nas, la yibuqa lahu fisadrihi sirran, wahada khatah. sebagian orang itu enggak bisa nyimpan rahasia. Dan ini sebuah kesalahan. Semua yang dia sampaikan kepadanya disampaikan kepada orang lain. Wa sya'iru yaqul. Ada ungkapan dalam sebuah syair, "Idzamal mar'u akhtahu thalasun fabihi" Walau bikafin min ramad Apabila seseorang telah berbuat dosa Berbuat kesalahan tiga kali Ini budak misalnya Maka jualah dia Kalau anda punya budak Mempunyai kesalahan tiga kali Jual dia Meskipun harganya murah Sekedar dibeli dengan Satu Apa ini Bahasa Indonesia Kaf itu satu satu telapak tangan ya, eh, ramat eh, pasir Salamatul sadrihi <-tuh> wal hirsu minhu Wa kitmanu sarairi fil fuwati Karena apa? Keselamatan Dada hati seseorang Dan ketamaan Serta Kemampuan menyimpan rahasia itu berada di dalam hati Begitu pula Al-Qahtani di dalam nunniyatih menyatakan wahfur lisirrika fi fuadika malhada kuburlah ya atau buatkanlah liang lahat rahasiamu itu di dalam hatimu wadfinhu fil ahsha'i ayyatifan dan timbunlah atau kuburlah semua isi perutmu itu dengan sesungguhnya dengan benar-benar artinya -benar. isi perutkan sesuatu yang enggak coba kalau kita maaf ya seng apapun secantik apapun sewangi apapun badan kita ini isi perut kita ini maaf kalau dibongkar dikeluarkan bau atau bau enggak ada yang mau dekat iya enggak Maka jangan dikeluarin karena kebusukan, keburukan. aib kan gitu. Maka disimpan dalam perut. Maka itu simpan baik-baik isi perut anda dalam perut anda. Jangan dibongkar. Inna sadiqama aljaduhi kalaulu me fisyri endau ulin nuha shagalan. Orang jujur itu sama musuh, eh, maaf teman ataupun musuh. Kalau sudah suka Ya. Berkaitan dengan rahasia itu bagi orang yang cerdas, bagi orang yang mumpuni, bagi orang yang punya ilmu itu sama saja. Anda musuh atau Anda teman. Kalau Anda tidak bisa menjaga rahasia, ya ranobidani begitu. Jadi hendaknya apa? Berhati-hati, kita tetap berusaha menjaga rahasia. وافشاء سر الزوجه والعكس الذي يقؤ بين الزوجين حال المواقعه ما حال المواقعه من كبائر termasuk dosa besar adalah menyebarkan rahasia hubungan suami istri Dan konon katanya di dunia maya Di media sosial itu Bukan hal yang aneh lagi Menyebar luas Kenapa? Eh, sesuatu yang terjadi eh, Ketika seorang suami dan istri Melakukan hubungan badan Karena menyebarkan rahasia ini Termasuk dosa besar Kama fi sahih muslim Sebagaimana disebutkan Di dalam kitab sahih muslim An Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min asharrin nas salah satu kategori manusia paling buruk kedudukannya. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat Ia itu, Seseorang yang ketika berhubungan dengan Istrinya Atau seorang yang berhubungan dengan suaminya Kemudian setelah itu Menyebarluaskan Memposting, men-share Menyebarkan Rahasia mereka berdua Sampai tertil bahkan mungkin Ini termasuk apa? Dosa besar Wal'iyyazubillah Al-Imam as sanani fi kitab beliau Al-Imam An-San'ani dalam kitab beliau Al-Imam menyatakan Wal hadis dalilun ala tahrimi ifsyair rajuli Ma yaqawu bainahu wa bain amraatihi Min umuril wika'i Wa kadhalikal mar'atu tidak yajuzulah ifsah siri, wakad wurdahni nass ayza. Hadis ini merupakan dalil, petunjuk akan haramnya perbuatan menyebarluaskan sesuatu yang terjadi antara seorang suami dan istrinya, lalu disebarluaskan. Kekhalaya umum Begitu pula sebaliknya seorang wanita yang menyebar luaskan hubungan badannya dengan suaminya Karena ada nas atau dalil dalam masalah ini Ini termasuk kekeliruan penyakit lisan Kesalahan-kesalahan dosa-dosa yang dilakukan oleh lisan kita berkaitan dengan masalah ucapan Ia itu apa? Menyebarluaskan rahasia yang tidak boleh disebarluaskan. Yang ketujuh sekarang kita lanjut. Poin ketujuh kesalahan dosa penyakit yang dilakukan oleh lisan kita yaitu sabul muslimi biduni hakq mencaci mencela memaki sesama Muslim. Secara tidak benar Artinya Mencaci, memaki, mencela Seseorang yang tidak berhak untuk dicela atau dicaci Qala al-imamul Bukhari Rahimahullahu ta'ala Haddasana Sulaiman ibn Harb Hadassan Shubh an Mansoor. Dia berkata, Saya mendengar Abu Wa'il yang memberitahu tentang Abdullah. Dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Sifabul Muslimi Fusuk dan Qitaluh Kufrun. Mencaci, mencelah, memaki sesama Muslim itu termasuk perbuatan fasik, fusuk, dan memerangi sesama Muslim termasuk perbuatan kufrun. Wa qawluhu kata fusuq al-fisqu fi kata fasiq menurut arti bahasa itu artinya al-khuruj jadi al-fisqun maaf al-fisqu atau Fiskun itu artinya al-khuruj atau khurujun keluar jadi kalau kita mendengar, oh ini orang fasik, ini orang yang keluar. Apa maknanya? Wastilahan menurut makna, secara terminologi, secara istilah syariat. Al-Khuruju an ta'atillahi wa ta'atir Rasulihi sallallahu alaihi wasallam akamafil fathah. Maksudnya, keluar dari ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam keluar dari hukum syariat dari ketentuan Allah dan Rasulnya Demikian disebutkan di dalam kitab Fathul Bari. Wa qawluhu wa qitaluhu kufrun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memerangi orang-orang muslim itu termasuk perbuatan kufur maksudnya huwa kufrun duna kufrin yaitu kekafiran yang di bawah kekafiran akbar Atau Kafir itu ada dua Kufrun akbar Ada kufrun asghar nah, Kufrun asghar Kufrun yang kecil Itulah kufrun duna kufrin Qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa in ta'ifatani minal mu'minin Qatatalu Fa aslihu baynahuma Apabila ada dua kelompok Dua kubu Dua pihak minal Dari golongan orang-orang beriman Berperang Maka damaikan diantara dua golongan Dua pihak Dua kubu tersebut Loh, Tadi disebutkan katanya Memerangi orang Islam itu kufur Padahal di dalam surat Al-Hujurat ayat 9 Allah SWT berfirman apabila ada dua kubu, dua kelompok dua golongan, dua pihak dari kalangan orang beriman itu berperang loh. kok orang beriman berperang? konon katanya tadi kalau memerangi muslim itu kufur kok ini dua orang beriman berperang Fa maka damaikan keduanya Kok kontradiksi? Eh ini tidak kontradiksi Itulah makanya Memerangi sesama muslim itu Termasuk perbuatan kufur Tetapi tidak mengeluarkan pelakunya Dari wilayah keimanan Maka disebut dengan kufrun Duna kufrin atau kufur Asghar Sehingga tidak ada kontradiksi Jadi tidak sampai Mengeluarkan pelakunya dari wilayah i Iman ini berperang di sini. Disebut oleh Allah mukmin Meskipun mereka berselisih bahkan berperang. Maka diperintahkan supaya ber berdamai. Mendamaikan kedua pihak tersebut. Jadi ini penting untuk kita fahami. Tidak asal sehingga tidak mudah mengkafirkan orang beriman. Meskipun memang bisa jadi itu termasuk perbuatan kufur. Tapi kufur yang mana? Tidak setiap perbuatan kufur itu serta merta pelakunya difonis kafir dalam arti keluar murtad dari agama Islam. Jadi mohon diperhatikan. Begitu pula firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al Baqarah ayat 178 berkaitan dengan masalah kisah. Ya ayuhal ladhina amanu Wahai orang-orang yang beriman Kutiba alaikumul qisasu fil qatla Diwajibkan bagi kalian Ditetapkan bagi kalian qisas Ketika terjadi Pembunuhan Sampai firman Allah subhanahu wa ta'ala ila qawli Faman ufiyalahum min akhihi shay'un fatti bil ma'ruf wa adaa'un ilayhi bi ihsan ini kasusnya adalah seorang muslim membunuh muslim yang lainnya maka ada hukum qisas tadi kalau membunuh kan kufur tapi di sini perhatikan barang siapa dapat maaf mendapatkan permaafan dari saudaranya loh tadi kan keluarganya ini muslim dibunuh muslim ya tapi disebut akhi saudaranya Berarti apa ini? Tidak kafir Tidak sampai mengeluarkan pelakunya Dari wilayah Islam Fattiba'un bil ma'ruf Maka hendaknya ia ikuti Dengan baik Wa ada'un ilahi bi ihsan Dan hendaknya dia membayar diat Ganti rugi Dengan baik pula Allah subhanahu wa ta'ala Menyebut dengan kata-kata Akhii saudaranya -kata, Ranya Wa fi an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzal taqal muslimani bi sayfihi bi sayfayhima fal wal maqtul fi an al hadis Di dalam sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Bakrah Radiyallahu anhu, semoga Allah meriduhinya dari Rasulullah SAW Beliau bersabda apabila dua orang muslim ya, Bertemu, berhadapan Dengan membawa masing-masing pedangnya Untuk membunuh lawannya Dua muslim sama-sama bawa pedang Yang satu ingin bunuh yang lain, yang lain ingin bunuh yang satu Maka fal wal maqtul fi Dua-duanya, baik yang membunuh maupun yang terbunuh, diancam dimasukkan ke dalam neraka. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan musliman, dua orang muslim. Fa samal muqat fa samal mutaqatilain mu'minain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut dua orang yang berhadapan ingin saling membunuh ini orang beriman. Tadi di, maaf di dalam ayat Wa inta ifatani min al mukminina Allah menyebutkan dua orang, dua kubu, dua pihak yang saling berperang ini orang beriman. Wajalal magtulah akan liwaliyil kisas. Begitu pula orang-orang yang Tadi dalam ayat Al-Baqarah, yang dibunuh, itu ya, saudara bagi yang membunuhnya. wal Walmuradu bil-ukhuwa fil-ayah fid-din. Maksud dari saudara, akhun ukuwa di dalam ayat tadi adalah persaudaraan di dalam agama Islam. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pendengar radio muslim dimanapun anda berada Kemudian penulis melanjutkan Unduri hal aqidah at-tuhawiyah Lebih lanjut beliau menganjurkan kita Supaya membaca kitab syarah al-aqidah at-tuhawiyah Berkaitan dengan masalah Ya Perbuatan kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya dari wilayah iman. Wa muslim biduni hak min hisalil jahiliyyah. Kita kembali kepada tema yaitu sababul muslim biduni hak mencaci, memaki, mencela sesama Muslim secara tidak benar, tidak dibenarkan oleh agama. Maka mencaci, mencela, memaki Sesama muslim Dengan cara Yang tidak dibenarkan Atau tidak dibenarkan Yang tidak dibenarkan oleh agama islam Termasuk Karakter Sifat Orang-orang jahiliyah Qala al-imamul bukhariyu Rahimahullahu ta'ala Haddasana Umar ibn Hafs Haddasana Abi. Hadassan Al A'Amsh, عن المعروور وهو ابن سويد عن أبي دار قال رأيت عليه بردًا وعلى غلامه بردًا. Sutuki. Aku melihat dia mengenakan baju yang bermotif begitu pula anaknya menggunakan baju yang bermotif faqultu law akhadtu hadza falabistuhu kanat hullatan wa a'taytuhu thawban akhar Seandainya engkau menjadikan ini lalu membuatnya menjadi khullah itu uh, khullah itu pakaian atas dan bawah ya itu nama wa ataituhu thawban lalu aku beri uh, baju yang lain intinya maksudnya law akhadtu hadza falabistuhu aku ganti aku minta pakaian itu untuk aku jadikan sebagai pakaian atasan dan bawahan lalu aku beri dia pakaian yang lainnya faqal kana baini wa baina rajulin kalam lalu dia melanjutkan kisahnya sesungguhnya antara diriku dan seseorang ada ia ya, kalam ada cekcok begitu ada persoalan wa kanat ummuhu ajamiyatan faniltu minha jadi Abu Dhar ini memiliki atau mempunyai Persoalan dengan seseorang Lalu Ketika Mengetahui bahwa Ibu orang tersebut ini orang akjami, Orang asing, orang non-Arab Maka Dicela Ya mungkin di, ya, Dicela lah begitu karena ini orang Orang non-Arab Fa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lalu orang tersebut tidak terima mengadukan ucapanku yang mencela ibunya yang orang asing tadi kepada nabi sallallahu alaihi wasallam fa maka rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku asabta fulanan benarkah engkau mencaci si fulan qultu na'am oh benar wahai rasulullah afanilta min ummi kamu mencaci ibunya juga Qultu na'am. Oh ya benar. Jadi sahabat itu jujur. Qal innakam ru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya engkau seorang yang memiliki salah satu sifat jahiliyah. Qultu ala haini sa'ati hadhihi min kibarisin. Qal na'am hum ikhwanukum ja'alahumullahu tahta aydikum faman ja'alallahu akahu tahta yadihi falyut'imhu mimman ya'kul wal yulbishu mimma yalbas wala yukallifhu minal amali illa ma yaghlibuh fa in kallafahu ma yaghlibu falyu'inhu dan berkaitan dengan masalah pembantu maka rasul menyatakan mereka adalah Saudara-saudara kalian Allah menjadikan mereka di bawah Kekuasaan kalian Maka barang siapa Allah jadikan Dia memiliki bawahan Hendaknya dia memberi makan Sebagaimana makanan yang ia santap Hendaknya ia beri pakaian Sebagaimana pakaian yang ia pakai Yang kenakan Jangan bebami bebani dia Pekerjaan yang tidak mampu ia kerjakan dan kalau terpaksa memberi pekerjaan yang berat hendaknya dia menolong dan membantunya Intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur sahabat Abu Dzar yang sedikit mengungkapkan kata-kata yang tidak berkenan cacian kepada saudaranya sesama muslim bahkan mencaci ibunya maka Rasul menyatakan innakamruun fika jahiliyah sesungguhnya engkau adalah orang yang memiliki Salah satu e, Kebiasaan, sifat jahiliyah. Menulis melanjutkan Wa'lami Wa ketahuilah Annahu la yajuzulaki Anta'atadi ala hadin. Engkau wahai saudariku Tidak boleh Berbuat semena-mena Kepada siapapun Fa'in fa'alti faqadzalamti Kalau engkau Berbuat semena-mena berarti engkau berbuat zalim kepadanya. Padahal fa inna zhulma zalim itu huwa wad'u syai' fi ghairi mahallih syar'i. I. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya menurut syariat. Jadi ini termasuk perbuatan zalim ketika kita melakukan sesuatu yang tidak benar. Kita mencaci Secara tidak benar berarti meletakkan cacian itu bukan pada tempatnya berarti berbuat zalim. Wa qad fi sahih Muslim dalam sahih Muslim disebutkan min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda atadruna manil muflis tahukah kalian siapakah orang yang rugi berat orang yang bangkrut? Qalu Para Sahabat menjawab Al Muflisufina, orang yang bangkrut yang rugi besar, menurut kami atau diantara kami melah dirhamalahu wadhamatah. Orang yang tidak punya duit, tidak punya harta, betul memang itu salah satu bentuk orang bangkrut, tidak punya duit, tidak punya harta, ya bangkrut namanya. Tetapi kata Rasulullah kal inal muflisa, hakikat orang yang rugi, yang bangkrut adalah menyakti bissalatin wazakatin wasiyam kelak pada hari kiamat dia akan datang dengan membawa pahala salat zakat maupun puasa. Apa maknanya? Salatnya, zakatnya, puasanya diterima. Apa maknanya? Orang ini orang muslim, orang beriman, orang bertauhid dan orang yang muttabi. Orang muslim bertauhid dan mengikuti ajaran Rasulullah, Ahlu sunnah. Tetapi wayakti wakode syata mahada. Tapi di sisi lain dia membawa dosa. Dosa apa? Syata dulu suka mencaci, memaki, mencelah orang lain. Wakodafahada suka menuduh orang-orang ya, beriman yang suci dengan perbuatan zina dan uh, tercelalainya. Wakalama lahada suka makan harta orang lain, korupsi, mencuri, merampok dan seterusnya. Wasafagada mahada suka men Mengalirkan darah, membunuh dan seterusnya. Wahdah bahada memukul ini itu dan seterusnya. Maka fayuq tahdamin hasanati orang-orang yang dahulu ketika di dunia dizalimi dibayar dengan pahala dan kebaikan dia. Wahdamin hasanati yang ini sesuai dulu dibunuh, dulu dicaci, dulu dicelah, dulu dituduh. Ya. mereka dibayar dengan kebaikan-kebaikan orang tadi. Fa faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi, kalau pahalanya sudah habis sementara tanggungannya belum habis, ya. Ukhida maka dosa-dosa orang yang dahulu pernah dia zalimi diambil lalu diberikan faturihat alaih dilemparkan kepada orang tersebut, sum turha Kemudian orang tadi dilemparkan ke dalam neraka wal iazu maka jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu pendengar dia muslim yang berbahagia rahimani ayyakum betapa beratnya perbuatan menzalimi orang lain termasuk di antaranya suka mencaci mencela memaki orang lain secara tidak benar oleh karenanya mari lebih-lebih pada bulan uh, bulan haram bulan mulia bulan Zulqa'dah ini kita lebih berhati-hati untuk menjaga lisan kita, meskipun kadang-kadang memang ya ujian, gangguan, fitnah, godaan, masya Allah, kadang-kadang membuat kita marah, membuat kita emosi, membuat kita tersinggung, membuat kita sakit hati, macam-macam. Tetapi mari kita berusaha untuk bersabar, karena di bulan mulia dengan harapan semoga Allah menambah amal-amal kebajikan kita, termasuk atas kebaikan kesabaran kita. Demikian yang bisa kita sampaikan karena waktu sudah menjelang jam 5 dan mohon maaf saya harus melaksana eh, melakukan melanjutkan perjalanan lagi ke Makam Tari Selimut untuk berkunjung ke saudara-saudara di sana maka kita sudahi sampai di sini mudah-mudahan yang kita baca ini ada manfaat dan menjadikan ilmu yang barokah bagi kita kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kekeliruan kesalahan baca ataupun terjemah atau pemahaman mohon segera diingatkan sehingga kita e, tidak terjerumus ke dalam kekeliruan demikian kita berdoa semoga Allah senantiasa membimbing kita memberi taufik kepada kita serta tetap berjalan istikamah di atas Islam di atas ikhlas di atas sunnah Sampai kelak kita menghadap Allah dalam kondisi khusnul khatimah Amin ya Rabbal Alamin Subhanakallahumma bihamdika. Asyahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh, ada pertanyaan? Oh, masyaAllah tidak tahu Mohon maaf, ini ada pertanyaan Ada sesuatu yang jatuh. Oh, ternyata banyak. Di wel-wel jadi banyak ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita pernah menyakiti hati orang lain apa ini enggak jelas banyak orang tetap harus minta maaf ya kalau memang ya bisa minta maaf minta maaf kalau masih memungkinkan usahakan minta maaf ya meminta kehalalan dan diikhlaskan kalau tidak mungkin sudah meninggal dunia Sudah apa ya Mohonkan ampun untuk mereka Wallahu a'lam bismillah Mohon ampun kepada Allah Dan mohonkan ampunan untuk saudara saudar kita Yang kita sakit di hatinya Wallahu a'lam bismillah Bagaimana cara kita selalu berhusnudun kepada saudara kita Ya ya jaga khusnudzan saja ya bagaimana caranya ya ya khusnudzan <laughs> dan kita uh, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni Allah Subhanahu wa taala melarang kita wahai orang-orang yang beriman jauhilah oleh kalian kebanyakan dhann prasangka buruk suudzan, fa ya. inna baudal zani ismun, karena sebagian zon itu dosa, ya, maka ya jangan berhusnul zon, ngapain berhusnul zon? Selalu berbuat baik. Oh itu saudara kita, itu teman saya, ya, karena itu syaiton berusaha membisikkan ke dalam hati kita untuk bersuudzan. Maka eh, senantiasa berlindung kepada Allah. Ya dan berprasangkalah bahwa, ya nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahuwataala dan kita melaksanakan perintah Allah agar menjauhi suudzan. Bagaimana sikap kita jika ada Muslim yang mencela pemerintah karena tidak menerapkan hukum Allah dengan dalil surat Al-Maidah? Bahkan mengatakan pemerintah kafir. Nah ini kesalahan pemahaman. <tuh> Siapa bilang pemerintah kita tidak menerapkan hukum Islam? Nah, menerapkan cuma belum sempurna. Pertanyaannya adalah manakah pemerintah saat ini yang sudah menerapkan hukum Islam 100%? Dan kalau begitu semuanya kufur dong. Orang yang mengatakan pemerintah kufur berarti ikut kufur dong dia setuju juga aturan-aturan yang lain. Bagaimana ini? Hati-hati, ini pemahaman yang keliru. Maka tadi disebutkan ada kufrun duna kufrin wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul yang lain fa ulaika humul ya bukan itu maksudnya bukan kemudian mengatakan kafir tidak boleh pemerintah kita ini sudah menerapkan sebagian hukum Islam coba ada pengadilan agama hukum waris ada ya ee ada pernikahan, ada ini, ada itu, solat idul fitri, solat idul adha, macam-macam banyak Hukum nanti bidang muamalah, sudah ada ini ya. Meski memang belum semuanya Jadi tidak boleh kita mengkafirkan pemerintah muslim Yang barangkali belum sepenuhnya menerapkan hukum Islam Doakan Ya, salah satu tanda orang muslim yang baik mendoakan pemerintah, pemimpin menjadi baik. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ada keutamaan atau syafaat jika ada yang meninggal di keempat bulan mulia tersebut? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu. Bagaimana jika seorang wanita menceritakan hubungan intimnya dengan suami sementara ia tidak tahu jika itu terlarang? Maksudnya gimana? Lalu nah, kalau dengan suaminya? Lalu nah, dia hubungan intimnya dengan siapa ini? Pertanyaannya aneh. Ya, ini bisa multi-interpretable ini, multi tafsir. Bagaimana jika seorang wanita menceritakan hubungan intimnya dengan suami? Oh, maaf. Oh iya iya, saya paham. Hubungan intim dengan suami diceritakan kepada orang lain. Kau begitu. Kalau belum tahu, mudah-mudahan Allah mengampuninya. Ya, sudahlah beristighfar bertaubat kepada Allah dan jangan diulang lagi. Oh iya betul. Dengan suami bukan kepada suami ya. Mohon maaf saya salah paham. Jadi ya kalau tidak tahu ya sudah. Sekarang sudah tahu maka jangan diceritakan ya, lagi. Bagaimana pula jika ia menceritakannya untuk mencari solusi dari permasalahannya. Beda Nanti misalnya kita konsultasi ada persoalan maaf. Ada problem seksual Ini banyak sesungguhnya Jujur ini banyak ya. Karena apa? Nanti ada alasan psikologis Ada alasan eh, Tidak adanya komunikasi yang baik Ada Kadang-kadang eh, Fisik ya, Tapi jarang Memang kadang-kadang hubungan fisik Itu hubungan intim tidak harmonis yang konon katanya menurut ahli dan konsultan itu justru mayoritas urusan eh, ini kejiwaan bukan masalah eh, apa badan atau kesehatan ini insya Allah boleh tentu dengan catatan kepada ahlinya dan kepada orang Muslim yang terpercaya. Dengan catatan untuk mencari solusi Ya, mencari solusi Dan itu pun Kalau betul-betul dibutuhkan Kalau tidak, maka Tidak perlu Wallahu ta'ala a'lam Ya Kita cukupkan Subhanakallahu bihamdika Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa dubulaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh